Sama-sama meneruskan program Ahliya Ramadan pada tahun ini Dan pada malam ini uh, Tazkirah untuk malam yang ke-17 Akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zamri Baharum Dari penaga Kepala Batas Pulau Pinang Jadi insyaAllah tuan-tuan uh, Tuan-tuan lapangkan fikiran sama-sama Kita mengutip mutiara-mutiara mutiara ilmu yang akan diberikan dengan itu pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Allahumma inna nas'aluka hidayataka wal tauna. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو الكريم تحب العفو فعفو عنا وعن والينا وعن جميع المسلمين والمسلمات اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين اللهم يا مجيب دعاء السائلين ويا قابل التائبين ويرحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين إلهنا عافنا واعف عنا إلهنا عافنا واعف عنا إلهنا عافنا واعف عنا, عنا. اللهم دعلنا من أفقائك من النار الله رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين شفاعة رمضان ولا تحرمنا شفاعة القرآن واجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا و تعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن رحيم بسال الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تمر بسم الله الله وبركات نعوذ بالله من شر بولا بدي بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله ولا مودله ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اللهم صل Wa ala alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar Wa tabi'in al-abrar Amma ba'd Subhanat ala'ilmalana illa ma'allamtana Innaka ental al-alimul hakim Rabbi syurah li sadri Wa yassir li amri Wa hlil uqlatan min lusani Yabqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammin bila jawatan kuasa Surah oh, Saat pun tak Muslimin-muslimin Rahimahulullah Jangan orang buat selepas belak Jauh jalan Sepanjang enam hari Jarang Pertama Jauh ya. jawatan kuasa tak lepas Kalau buat lepas belak Tambah-tambah hujung-hujung ni, Aduhlah, tu, tu, tambah, tambah, tambah, hujung -hujung, ni. Orang tak cari lalatul Qaddaf Orang mencari lalatul Qamda Orang mencari lalatul Qamda Orang mencari lalatul Qamda ni Bahaya buat lepas-lepas Dia kena renyok Terus sikit Lepas lapan Lepas empat Sebab tu tahun ni Dia tak jemil isu sangat Lapan ke dua Lapan ke dua puluh Saya kata dia kata lapan dua puluh apa mazhab empat rokaat terawih pun ada lah ni dia pesan tak boleh dengar tersikirah dia tengok meja tersikirah eh? belok lepas empat pun dia lari saya pesan tak mahu dengar kalau tuan-tuan buat dua rokaat betul tu pun dia lari lah kata buat lari bersebab saya tak boleh dengar tersikirah sebab saya sakit kurang 5 minit dengar, dia naik purak sini 10 minit dia naik sini Lemah-lemmah satu badan, jadi purak gatal. kalau gatal balik eh. ha. Dia duduk bawa bal, duduk Ada, ha. ada penyakit tadi, dengar tak kira ha. Tapi Alhamdulillah, sini maintain Tak ada masalah, sebab Nawaitu Mai tu Memang ada ni eh. Selain daripada kita melakukan akibat eh. Semayah, kita juga Mau satu input, satu benda baru satu benda yang kita mendengar untuk memberikan kepada kita per peringatan dan zikir. Kerana hati manusia ni tuan-tuan dia cepat jemu, cepat cebur. Allah Taala tak jemu untuk memberikan pahala ni kepada kita. Lagi mana kita nak lagi mana kita sembahyang, lagi mana kita baca Quran, lagi mana kita sedekah, lagi mana kita buat ibadah, Allah Ta tak ada tak jemu macam jemu ni kita. Innallaha la yamlu hatta tamnu au kama fa'al Allah Ta tak tak jemu sehingga kamu yang mula rasa jemu, kita yang cemas ke kawan gedak. Nah, saya pekan asal Penaga, saya Alor Setar. Jadi cakap ni memang keluak. Piao piao gedaknya ni. Post asal post nok. Kalau dok ti belah Selangor dulu ni, nak kena tapis tambah belak kawasan jamur. Allah nak kata pak cik faham saya kata apa ni. Dia kata, faham tak kami ni bahasa Jawa banyak orang Inggeris ambil Di antaranya makanan burger Burger tu asal Jawa, usah dia kata Saya kata, main kok benar pula burger asal Jawa Bergede, dia kata, bergede tu tu, jawab Pasal Inggeris ambil jadi burger hmm. Macam orang Bali ni datang lah Tawasan Bali ni orang Bali Paling ramai cakap bahasa Inggeris hmm. Mak Salih, suami isteri nak pergi cari ulu legong Cari tak tahu, tak jumpa Jumpa pakcik keluar, kutik serak Kelak-kelak Dia tanya nak pergi lulgong Jom mana, e, tak tak biar pakcik tu kan tahu Dia kata tak true dia <tipun> Tak true Masalahnya dia Masalahnya ni kata, jom kita patah balik ala ustaz Lagi dua hari dia kata Take two day baru sampai lulgong Jenuh <tipun> ha. kayu kerek dia Tak No Lani banyak benda komersial nonda. Tengok pasar Ramadan, macam-macam. Nama apa macam-macam nonda. Kuih ayo apa ada kuih gempa bumi. Kuih tsunami. Katabahmi Mekah letup dalam perut tahu. Kuih gempa bumi, kuih tsunami. Apa balik perang orang tak bagi nama apa balik dah ni, depa panggil gobek epem. Masalah tak beli kalau pun balik. No? Lompat tikam, orang Kelantan pun. Nama lain lah kan ni. Dia tak panggil lompat tikam, Jam enam pa. betul tau dia. Bukan tau nak sebut lah. No? Ni apa? Lepas tu orang Malaysia Tapi take it, tweet pun makan. Kuih pa ni. Take it, no? Allah Bukan lah. Allah. No? Tu mukaddimah intro. You know? Dia pun kata ustaz ni nak adak apa kat kita. Bukan no? no? Malam tujuh belas, malam malam enam belas. Terus banyak tu sorot di mana berapa baca dong orang kuno. Nah, Tahu tak baca doa orang malam Malam nambleh, ramalan, ni malam enam belas ni, oh tu lah. Na nah, abang abang, lagu masa beladu. Lataku musa ah hatta yatakor baslama nabi sallallahu. Tidak akan berlaku kiamat hingga masa berlalu begitu pantas. Tasyad. Cepatnya Quran kita berapa juzuk berapa bacaan Sedekah berapa banyak mana Allahu Akbar al, letih La'ih cerwai dengan kita Kemirih dengan kita adalah masalah imbatan Dah masuk ulang tujuh bulan Isuk ulang pulau pinang cuti nuzul Quran tuan di diketah ni ambil apa? Awal Ramadan Dia tak terlupa Tak tahu Masuk ulang enam cepat hmm okelah okay tak tahu, malam mula, malam kedua ni biasanya orang dah ingat nak kata malam ni ada, ada penuh dalam itu ya. ada, tak tahu halau ni sampai 17 hari pun tak posa baru hari pun ada, tuan-tah dia agama tu nak ditangkap, tangkap-tangkap pasal pun tak posa senang dia jawab, tuan-tah saya tak Islam hmm. Hmm. saya tak Islam I see I see tak bawa Senanglah. Mudahnya agama sekarang mesti cabut dari badan-badan. Ibarat Nabi sebut macam mana baju dibuang dari badan-badan. Mudah itulah agama ni keluar. Senang. Carat wajib-wajib Islam cukup umur. Waras ada suci hati daripada nyefas dan juga kemampuan. Ni kamu buat tak besar? Saya gila lah ya orang kata apa? gila cuma saya gila ramadhan ya. syawal ni saya suara boleh ya. oh dia gila ramadhan main raya ni dah tak boleh tengok sikit ni aku tak islam awal ramadhan ni kita dikejutkan bagaimana serbuan, serbuan jais kepada gereja ini satu isu nak abang kata apa rapuhnya kata umat-umat Nabi Muhammad ni di akhir zaman selesai -se sampai ke -se -se tahap itu fakir ini membuka pintu kepada kefakiran, kejahilan membuka pintu kepada kekufran dia duduk tempat-tempat kita sekirah, kata duduk tunggu apa nak bayar, fit, nak bayar fitrah sampai, sampai dekat raya kalau dok tahu dalam komuniti masyarakat kita ni orang susah Dia duk masyarakat kita Sampai dia pun nak buka posa Nak makan buka pun tak ada Kita duk libat kelak mata Hak ni hak wajib nak kelawan kelak pun duk tahu berapa Pakat-pakat ni punya ramai ni Hari Sabtu hari Ahad ni Impul pakai miskin. Sebelah sini mana-mana Ambil beras bubur belakang lori tu pergi hantar dengan duk pagi, mereka main senia Badan senang tak boleh main pun Gereja pergi cari Orang susah Kita main tunggu ramai minta Cuma payah. Dua-tiga hari ni, dia buat cakap, dia kena hantam Lepas pun jawab balik Batul mah pun, dia kena hantam Lepas pun balik Takkan kami mudah nak keluar begitu saja Bapa ramai, senang sangat Kita main minta bantuan, kita bagi-bagi-bagi Rupanya senang tahu so ada tetapi sampai orang hantar orang kata oh masa nak bayar muka senyum masa nak minta muka masam tak pasal itu berarti hak wajib minta kita eh so, insyaallah Sabtu Ahad ni di Kuala Muda kami dah himpun 60 orang paket miskin bulan Syaban kita dah himpun fidyah-fidyah Orang yang tak puasa, tak boleh puasa Orang tua, -tua tak nak mahu puasa Orang perempuan terlupa nak bayar video, Terlupa nak kawasan Kita himpul video semua Main bulan ni kita cuba sampai Banyak kalau himpul ni Kadang-kadang kita buat sulis baru main suruh kita kira Saya ni Daripada umur 50 dulu uh, Daripada tahun 50 Tak lah ni umur saya berapa orang? Tu tinggi pun song ada kena tak banyak-banyak tak kadar-kadar. Kira up dia. Dia ni banyak jalan cara kira dia. Baru kita tanya dia mak cik banyak ke dia sikit nak banyak nak nak bayar pi dia cara banyak ke cara sikit. Dia tak banyak, dia banyak. Tak pa kira cara banyak. Langkah setahun denar cukup, langkah setahun denar cukup, cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat baru sampai dia. Hari kedua pula, subak, subak, subak, subak, subak, subak. subak. Baru-dua hari. Tak banyak lagi. Tiga kontena. Haa, dia dengar. Nak penyelesaian. Nak bitam, nak bitam. Haa. jadi tak? Duit punya. Haa, dia kira cara duit tak ada pula. Haa. Okay. Kira cara duit tak ada. Haa, banyak ni. Banyak ni yang tinggal. Tinggal lah. Lima, enam ratus. Okey, tak nak ni, Ustaz? Beras jadi, kepada paket muskir. Tak? Ada kalangan ibu tunggal kita tapi jumpa anak ramai tanya kok kok dok belanja tetek ti bulan mik daripada siapa? Seorang tokek Cina yang buka kedai di kampung tu yang support dia tetek ti bulan. Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Non-muslim tu non bantu dah. Ada ibu tunggal nak lapan. Pekisul okay, so, suami lima ratus. Mak cik belah. Anak lepan. Mimpi lima ratus. Semua dok orang lagi. Anak ada yang hey, rabu tak pergi sekolah. Sebab uniform koko tu. KRS. Uniform tu. Dia tak boleh nak beli. Tak pergi sekolah. Sedangkan dia duduk di kelompok orang senang Itu kalau tahu. Resulah ada. Ada. PK penolong kanan di sekolah dia begin turun pikniking dia ni Kristen. Budak ajin tengok ada budak-budak tak makan apa ada kan dia tanya, "Apa sebab kamu tak makan? Di syet tak ada. Kamu duduk di mana? Dia boleh bawa keluar dek bagi bantuan. Kamu ni duduk di mana? Ambil alamat esok tu akan sampai bantuan beras, gula, milo ke rumah budak ni. Hendaknya begakkan 2 jam boleh masuk dalam internet demo donation untuk bantu daya Kristian dalam 2 jam berjuta-juta akan masuk mudahnya kepada derma mudahnya lepak infak bagi untuk menyebarkan Kristian dan untuk memurtadkan orang Islam orang Islam dia nak datang buat resit tak tabung tak noh hmm. susahnya hatta hak wajib Pis fitrah nak wa wakilak dia taruh Papa kata dia tak nak ambil asinat ambil sunat apa tepi rumah tu Ibu Tungai buka puasa tak kurma pun tak nak beli ada kes tanya-tanya lah, kurma tak nak nak makan tak kena tu kurma tak boleh makan kurma ada kawan kita pergi beli bagi beli 2 kilo bagi nak balik lagi bagi tau mak, makan kurma Pesut dia mengharap Tidak 2 kilo tu habis Sekali mengadak macam mengadak buah dokong 2 kilo Tak nak jumpa Tak nak rasa Daripada beli bahagian rumah tu mak ada kata Beg beli berat Beg beli laut Adalah tuan-tuan dalam masyarakat kita Janganlah tutup mata Kita takut kita dipersoalkan persoal ke depan Allah Tidak ada membiarkan golongan-golongan macam ni kita kena turun pi cari kita kena turun pi cari. Jata kuasa kena hidup, bahagian kampung kena hidup, carilah paket peskin ni jangan kira amin jangan kira kutik saja. Kena kena pasti yang memang layak menerima. Kalau kita tak ambil peranan ni, tentu orang lain akan ambil peranan itu. Dan bila dia ambil peranan Hati manusia Dia tertarik kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dia Ni ada rupa petrol pump Masuk stesen pump ni 30 ringgit dah dapat apa Lajak pergi kilo, 1km depan Petrol pump ni Sekali buah minyak 30 ringgit dapat mineral water satu Barakat telah habis itu Walaupun harga 30 ringgit pun Kerana memang hati manusia macam tu Malam tujuh belas Ramadhan tuan-tuan selalu dikaitkan tujuh belas Ramadhan dengan peristiwa turunnya Al Quran. Alhamdulillah Nya Shukur Ibrahim Syahrul Ramadhan yang diunzila fihhi Al Quran budiilin nas wabiyinatim min al Huda wal Quran. Belah Ramadhan yang diturunkan padanya Al Quran. Tuan -tuan, bila baca Al Quran ada perkataan anzala atau unzila. Syahrul Ramadhan yang unzila fihi Al Quran. Inna anzalnahu fi lailatul sesungguhnya kami turunkan al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ada perkataan nazza anzala ni tidak dinamakan dibaca dengan anzala tapi nazala. Tabarakallazi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin na Liyakuna lil alamin Kalau unzilah syahrul ramadhan yang lazi unzila fihi al-qur'an bermaksud qur'an turun dengan sekaligus daripada dari lahu al-mahkud kepada langit dunia kemudian diturunkan secara berasur-asur kepada Nabi SAW mengikut peristiwa mengikut pertanyaan mengikut asmaq selama 23 tahun maka Al-Quran ini kata Allah Taala, hudan linnas memberi petunjuk kepada manusia kita duduk dalam gelap manusia bila duduk tempat gelap apa yang dia cari, cahaya kita naik kaitan ni lalu kaya turun highway saat ni lalu nak naik ke Medina, gelap katalah generaan kita berlaku apa-apa di situ maka apa pun puja kita nak cari pertolongan, tengok arah mana api ada kemungkinan di situ ada pertolongan maka manusia yang berada adalah hidayah tiba-tiba tutup mata tutup hati daripada menerima pencerahan hidayah Allah ta'ala nak memboh kategori mana manusia yang macam ni hudan linnat Quran ini memberi petunjuk kepada manusia petunjuk akan api cari tak dengar azan kah? tak dengar orang baca Quran kah? Quran duduk di depan tak baca, tak menghayati. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala... Mendengar rintihan Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Ya Rabbi kata Nabi... Inna qawmi ta'udhu haza al-Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum aku, bangsa aku ini... Telah meminggirkan Al-Qur'an. Para ulama menafsirkan apa maksud meminggirkan Al-Qur'an. Dalam Tafsir Ibn al ada beberapa tafsiran Pertama meminggir daripada sudut tak dengar Dengar pun tak mau Dengar pun tak mau Bata orang tanya Ustaz Ni kenuri-kenuri ni kalau kita pasang Al-Quran bagi apa Pasang saja bagi tapi ada orang nak dengar tak tahu? Nah penuri-penuri dia penuri, belah kedah ni kalau kata pagi masa dia tak potong daging dia bersiang daging dia buat acak limau dia buat acak timun hmm? masa tu Ismail Hashim lah A'udzubillah nah. Ya subhanal lazi asra bi'abdi layna fatma yes. dengar ke? batu masah, batu masah oi, bisa aku tumpuh batuh mengasah daging habislah ni sejak ke lepas ni mangkit sejak ni habislah oh, takut orang hak besiar okay? so, mangkit suruh awak main daging okay? No eh sen baca di pokok nyah pertama tinggal minyet tak dengar tak dengar ada rumah lah. anak dah semua menjadi ketanya apa rahsia dia dia kata dalam rumah ni dia, dia kata Al-Quran ni sentiasa Dia, dia dengar dia Sehingga orang buat rawatan dengan Al-Quran Rumah-rumahnya ada gangguan Kalau kamu tak mampu nak baca, becah dapat kata pasang CD Al-Quran Surah tak parah Rumah tinggal lama baru duduk Adalah benda duduk Lumpang dah apa orang yang masuk ni pun Tentang adab-adab nak masuk lah rumah lah Macam mana dalam rumah macam mana Apa semua kalau kecil-kecil pula gangguan mai tak teriak tengah malam musuh so, mai rumah kita kata duk rumah mana rumah baru Ustaz balik malam ni pasal sidi Al-Quran surah Baqarah esok mai alhamdulillah dah cerita setan ada berguna dia pun lari bila tempat tu kosong dia ke tempat Tambahlah rumah yang tidak ada zikrullah. Masuk rumah tak ada salam. Duduklah rumah. Tak ada ziket dalam rumah. Tak ada Quran dalam rumah. Tak ada solat. Makan. Tak ada jemaah. Makan pun tak ada jemaah. Masih-masih punya makan. Anak balik. Sedok. Anak nak mendoa balik. Sedok. Tak pernah makan jemaah. Ni bulan puasa ni baru jumpa jemaahnya. Ni Ramadhan sejak ni tak? No. kalau boleh kumpul 15 minit masya-Allah sebelum buka puasa dengan anak beranak hari hari sekolah kita kerja balik malam kadang tak ada jumpa mak ayah pergi keluar pergi kuliah balik depan makan semua siap dah tak pernah boleh makan jemaah maina jemaah apa jangan-jangan main bila ni boleh duduk mengidap makanan ni masya-Allah kalau wala boleh baca tobat dengan amalan yang Nabi anjurkan kepada kita untuk baca bulan Ramadan ni empat perkara. Dua perkara kata Nabi kamu mesti untuk dapat redha Allah Taala dan dua perkara lagi untuk eh, kamu tidak dapat lari daripadanya. Apa dia? Syahadah, istighfar, minta syurga, jauhkan dari neraka. Ashhadu an la ilaha illallah Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ayah. Dok bacaan tu bra, no. Tentang ni ha umur 4 tahun tadi ko puasa, 5 tahun puasa, 6 tahun puasa, hatu tajahat sekolah rendah puasa. Daripada pagi sampai nak buka posa mak dia hidang berbagai warna bermacam jenis benda makan duk depan. Dia boleh tahan punya patuh kat Allah Ta'ala Tak makan walaupun masa tu boleh makan sangat-sangat dah Lagi mana tak azan Angkat tangan doa pada masa tu Allah Ta'ala tak sihat atau nak apa Confirm Makbul Tengok hamba tu Daripada pang ni tak makan Ni benar makan nak depan Tak makan ni Angkat tangan minta Masa tu depin tak ada lah sampai satu nah cam cek tak ada ni Cawan satu nak makan lima orang macam mana su hmm. su ni mangkuk tak ada oi oh, mangkuk bini ni tak dengar duk goreng kat apa dia abang mangkuk dah lah mangkuk tak dengar lagi Mana nak dah nah Allahumma innaka afun karimun ghaiful afwu faqfunni Minta? Lah tadi ah, tempat tu bagulah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika tawakkaltu Semua tu dia fastaen tuan-tuan. Ya Allah kerana kamu kami berpuasa. Kepada kamu kami beriman, dengan rezeki kamu kami berbuka Bermakna doa tu setelah daripada berbuka baru baca. Ni takkan tak nak makan ni Ya Allah dengan ruki kamu Kami telah berbuka Bila? mau buka tak buka lagi ni Rumah duduk di tangan Tak makan ni nah, Satu baca tu Empat perkara ni ya, Nabi eh, Nabi ajak kita eh, Suruh baca Nah Kalau nak masuk lagi Yang macam Datuk Badarudin Datuk Mufli Kedah Ajak Minta doa Ampunkan dosa Ya Azim Ya Azim Ya Azim La ilaha la azim azim. Wahai, tuhan wahai tuhan yang maha besar wahai tuhan yang maha besar tidak ada tuhan melainkan kau melainkan tolong ampunkan dosa-dosa yang besar kerana tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa-dosa yang besar melainkan yang maha besar ketika mana ketika mana anak berbuka kita balik tadi tadinya. Daripada pagi sampai petang, tak makan. Ni anak-anak ni Allah, Tuhan kasih. Tadikah, sekolah rendah, tak belum lagi sampai umurnya wajib besar, lepas sanggup untuk patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau lah kerana kita ni dosa banyak, Tuhan tak makbul ni doa anak kita, yang dia pun angkat tangan sama berdoa, insyaAllah, kita pun dapat tempias nya bagaimana Imam Ghazali dengan satu amalan dia dia mimpi wahai Ghazali kamu buat amalan selama ni apa yang kamu buat satu pun aku tak pandang melainkan satu yang kamu buat dan kerana satu itu aku menerima semua amalan yang buat apa dia ketika mana kamu mengarang kitab wahai Ghazali kamu celup pen dalam dakwat kamu nak tulis waktu satu malam seekor hingga di hujung pena ini menghisap dakwat itu Mula tadi mati untuk mengarang kita. Kasihan bagi peluang kepada lalat itu isap. Dakwat. Dia. Kemudian dia terbang nak sambung karang kita. Kemudian celup lagi dalam dakwat untuk tulis. Lalat tu mai balik ingat balik. Kemudian dia biarkan dakwat tu dia. dia biarkan lalat. Dia. Kemudiannya bila dia terbang nak uruskan amal kita. Ihsan dia, rahmat dia kepada lalat itu mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa karna satu tu harga tadi belas kamu kepada binatang tu lalah la ya, tuan-tuan depa sangat lalah maka amalan iman ghazali yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana tiadalah rahmat dalam hati kita kepada anak-anak yatim -anak araital ladzi yukazzibu bid-din fazalika ladzi yad'ul yatim benda kedo Tuhan bagi tahu nak tahu jenis orang dusta agama jenis tak tulis ke anak yatim Boleh duduk biar macam tu Sedangkan rambut-rambut yang berada di, di kepala anak yatim ni Kalau kita sentuh itu pun dah mendatang kekebaikan kepada kita Bila disebut dalam kitab-kitab Ubat paling mujarak kepada orang yang hati. Tengok ataupun buat ihsan kepada anak jati Itulah ubat yang paling mungkin Bila orang tak nak tengok orang susah orang -orang. Hati dekah Sehingga ulamaknya membicarakan tentang syarat menjadi pemimpin kepada negara Nak jadi pemimpin negara Kurang-kurang dia ni walaupun dia tak susah Dia bisa melihat kesusahan Dia bisa melihat kesusahan Jangan lantik orang tanah tengok orang susah. Jadi orang duduk di atas. Dia tak ada kesian belahkan kakak yang. Minyak habis awal Ramazan ni. Nak goreng pun tak ada orang cik atas. Pakai buat minyak tanah. Minyak tanah goreng coklis pedak. Bo lebih pedak. Boi. Betul? Hmm. Awal Ramadhan ni, Tuan-tuan, tengok khusni mubarak. Tak dia sakit, sungguh kau berlakon, sungguh kau berlakon, sakit kau. Wallahu'ala. Tapi rakyat ada tak sabar. Awal Ramadhan ni, dia hangkup dengan helikopter, turun hangkup dengan ambulan. Awak pilih mahkamah. Turun dengan kata-kata ambulan, kata-kata hospital tu awak masuk dibicarakan, disiarkan secara live dalam TV-TV utama Mesir. Atas tuduhan rasuah, atas tuduhan apa ni mengulakan arahan supaya ditembak penunjuk perasaan. Kalau sabit kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Kalau kita tanyalah kepada dia. Mana api berbilion Donald Amerika yang kamu himpunkan selama kalau berbilion dolar Amerika tu masa hari ni hang tengah dok edok lagi dia dibicarakan dua anak dia dibicarakan tak boleh menyelamatkan dia kalau kata dia hukuman mati kata lah lah ni ambil lah berpuluh-puluhan bilion nak untuk tebus diri aku ni baiklah aku hidup merempat di mana-mana pun nah hamba nak-nak ni ambil asal-asal tuan-tuan ayat dia terima tak terima Sehingga kan nak sebut Ramadhan Al-Mubarak tu pun. Mereka tak sanggup nak sebut. Kerana ada mubaraknya di di sebut Mubarak di yang dihujung. Dia Nak sebut Ramadhan Al-Mubarak di dihujung. Mubarak tu pun tak orang nak sebut. Perganti yang mereka kata lain. Ramadhan Karim. Nak sebut Ramadhan mubarak tu pun. Punya benci bencinya mereka kepada Ramadhan. Saya melihat kemiskinan ayat di sana. tuan tengah-tengah hari daripada pagi ayat-ayat dia berhimpun dia daripada jalan. Bawa cangkoy, bawa skop, bawa timba, bawa macam-macam alatnya mereka ada. Duduk di situ untuk. Uh. Kut-kutlah ada kontraktor yang nak buat binaan apa, perlukan tenaga kerja, mereka akan main hantar lori, hantar-hantar lori Lori yang belakang bumbu tak ada. Hentak lori buka, pakat bobot nak naik. Bawa pilih tempat-tempat yang nak buat bangunan dan sebagainya. Guna tenaga kerja daripada tenaga manusia secara 100%. Bancuh semen di bawah tuan-tuan. Letak papan dua keping, sambung-sambung sampai tingkat lima, tingkat enam, tingkat tujuh. Usung bubur semen dalam timah. Menitilah di atas, tinggi, di atas papan dua keping tu Sampailah ke atas Tanpa ada apa benda benda, -benda Kawalan keselamatan alat keselamatan pang, Tak ada apa nak Tak kisah turun pula Ambil semen bawah Tak kisah orang naik pula Upah dah Tiga ringgit sari tuan-tuan Boleh makan Itu kalau nasib baik ada orang Ambil Kalau tak ada Duduklah situ sampai tengah hari Lepas balik tak makan pak. Kalau orang Melayu kata di kita di sini nikah pagi makan pagi teh petang makan petang tu kira okeylah tu. nikah pun tak ada. Tak timoi ulat buang sekor. Beras walaupun sebut tak timoi. Susah. Lor ni dah hangat. Nah, tontoq hangat pagar pas keluar habis semua tu. Makan larian ngak dah lah tak boleh duduk dalam, hangat Saya pergi satu ke sekirah, lepas semua duduk tepi Lagi, tengah-tengah ni perempuan Saya kata malam ni saya cakap dalam radio dah. Tak nampak orang <laughs> Kat dalam radio Dan sinonim dengan 17 Ramadhan adalah badan Al-Kubra Saya seruntut sobat sikit, insyaAllah letak badan ini hangat lah benda ni Badat al Kubro, Nuzul al Qur'an. Perperangan pertama setelah berlakunya Hijrah Nabi saw ke Madinah. Yang pada asalnya bukannya nak berperang, tak ada niat nak nak perang, cuma ada Abu Sufyan, rampeh atau benda orang Islam yang diponi tinggal di Mekah. Yang mana orang Islam hijrah dengan Rasulullah Tengah kata benda Bawa yang mana boleh bawa saya ke Madinah pok pok pereh ni Rampas kemudian Himpun untuk dijual di Syam Perjalanan ke Syria ke Syam akan melalui Madinah Maka bila Nabi dengar pekabaran Abu Sufyan Dah menegar bawa orang Islam, orang Islam Menegar di sana nak balik ke Mekah Atau lalu ke Madinah Nabi ajak para sahabat Jom Kita ambil hak kita Yang bukan kita nak berperang Kita nak sekat Kita nak hak kita Sebab barang ni hak kita Hak kita tuan-tuan Kita memang hak kita Bila Abu Sufiya dengar Kita Rasulullah nak keluar Pertahan dia Dia ingat nak kita Dia utuh-utuh sahabat Bagi tahu Abu Jahay dia utuh Kami disekat oleh Muhammad Dan juga orang-orang Islam ni nak. Abu Jahat duduk semangat Duduk geram lama Timpun lah Tentera Seramai seribu orang Bergerak ke Manila Abu Sufyan, Dia pandai Dia bisa pergi ke, ke Syar Dia tahu jalan banyak Dia ikut jalan lain Bila ikut jalan lain terselamat Daripada bertemu Dengan tentera dan juga orang Islam Madinah. Dia pun hantar utusan. Kali kedua. Baju Bagus tak Abu Jaya tak payah. Keluar-keluar. Kami selamat lah. Abu Jaya kata pantang untuk nak naik warah. Kalau dah dihunuskan pedang untuk menyerung balik pedang ni ke dalam seorang Kita dah nak keluar. Kita keluar. Kok mana pun kita akan berhadapan dengan Muhammad dan juga tentera. Tentera dah. Ini persiwa mula berlakunya. Perperangan badan. Nabi bermasyarak dengan para sahabat. Kita niat kita lain Nawaitu kita lain Dah jadi lain Nabi besar Masyarakat dengan apa? Rasahat Syawirni fil amri Ampah kena bagi apa? Pandangan Rasulullah ni terima wahyu Tapi Nabi aja nak buat apa ni Masyarakat Bincang Nak buat apa? di suruh berapa jam Kena bincang Tak kena jadi apa-apa belakang nah. Nah. Senang Senang Ni dok, jurat tak mau mai, tak jadi apa-apa bo. Ya. Tu yang ramai dok merajuk, ramai dok menyebas sampai tu Nak cari orang buat kerja pun tak ada dah. Pasti bila orang buat, kita dok bubuh belakanglah. Allah. Ini ya. Ini berlaku dalam masyarakat. Nabi ajak para sahabat surah. Kalau kita tak ada anak beli mencorat, kita minta panduan daripada Allah Taala melalui istikharah. Ma khaba man istakhar wala man Tidak akan rugi orang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermesyuarat berbincang. Bangun para sahabat Nabi SAW bila Nabi mau lepa bagi pandangan. Bangun daripada kalangan orang Muhajirin Miqdad bin Al Aswad. Miqdad bin Al Aswad mewakili orang-orang Muhajirin yang berhijrah ke Madinah. Ya Rasulullah Imbri Pergilah Ya Rasulullah Pertolaklah ke Medan batal. Kami akan bersama-sama dengan kamu Kami tidak akan berkata Seperti mana Pengikut-pengikut Nabi Musa Berkata kepada Nabi Musa Apa yang mereka berkata kepada Nabi Musa Izhab anta warabuka faqal kila Innaha hunakor idun Hei Musa Nabi perang Fidah tarikah kami nak duduk di sini. Nak piang galak-galak, nak Kami tak akan kata macam tu kepada pihak daerah Kami kami akan berkata bagaimana katanya? Golongan-golongan Yang menolong Nabi Isa alaihissalam. Izhaq faqaq izhaq wa rabbuka faqaq tilah inna ma'akum muqatilun. Pergilah Nabi. Kami akan bersama dengan kamu berperang bersama-sama dengan kamu kalangan aus kalangan orang-orang ansar bangun zainab sa'ad bin muas bangkit bagi perangsang kepada nabi ya rasulullah pergilah sekiranya rasulullah mengharungi lautan nescaya kami akan mengharungi lautan bersama-sama dengan rasulullah nabi dengar Semangat para sahabat ni untuk bersama-sama dengan Nabi Nabi keluar ke medan-medan -Nabi. Nabi berdoa pada petang Kamis 16 hari bulan Ramadhan Nabi berdoa Masa Nabi doa Abu Jahai, berdoa tidak? Haa, tempat tu doa kena parti enak takut kena doa Abu Jahai Doa Nabi Nabi berdoa Ya Allah Intah Kalaulah Binasa hadhil asbah Ketumpukan tentera ini Lantuk bat-bat Dal-yaum, nesayah kamu tidak akan Disembah lagi pada, selepas pada hari ini. Saya nak muka Tengok Rasulullah ada berdoa ke Masya Allah, jatuh ayat mata Jadilah Rasulullah, jadilah Rasulullah Cukuplah Nabi kata, kalau Kalahlah tentera Islam dalam badan ini Nesayah tidak akan Disembah lagi kamu, ya Allah Di atas muka bumi Allah Ta'ala bagi pertolongan Bertembung di antara Hak dengan yang batin Bertembung di antara Iman dan juga kufur Bertembung di antara Islam dengan Jahiliah. Pertembungan yang begitu Orang kata apa Nak kata yana, tonton. ni nak kata ni Bertembung-pertembung adik-beradik Anak lawan pak Pak makan lawan anak makan Elok dan kadang-kadang nak kisah, aku ni? Eh. Ni anak aku ni, ni pak menaka aku, ni sepupu sepapak aku Tapi oleh kerana ni iman, ni Islam. Maka yang tak beriman tetap berada di pihak yang tidak beriman. Allah memberi pertolongan kepada tentera Islam dalam perpuangan badan. Walakar nasarakumullahu bibadarin wa antum azillah. Fattahullahu la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah Taala telah menolong kamu dalam medan Badar. Wa antum azilaf. Di mana pada setiap pada saat itu kamu ni kekurangan daripada sudut bilangan tentera tak ramai 313 orang berhadapan dengan 1000. Dan juga kelengkapan. Allah tonton ti kena berperang 2 ekor kuda 70 ekor unta. Naik tu gila-gila. Gila nak, kau ni turun kau ni naik kau ni turun kau ni naik. Ada parasa dapat nabi keluar baju pun tak ada. Bosor lagi. Belarama kau. Pedang tak ada. Bi parah potong apa Pelepas kurma bagi uncing. Bak tombak. Perisai tak ada, ambil kain balut tangan bagi tebal. Kok satgi orang setak nak tepis tak boleh. bagi pertolongan kekuatan iman, kekuatan taqwa yang disebut oleh syait putih rahimahullah ketika mana menafsirkan wa'a'iddu lahum mastata'atum min kuwa hendaklah kamu wa islam wa'amu iman bersedia daripada sudut kekuatan pertama kekuatan iman dan taqwa kepada Allah Ta'ala kena yakin yakin Allah bersama dengan orang yang benar Selama mana orang yang tak betul ini dia bertegak ataupun dia berdiri lama pun atas buka bumi ni satu hari dia akan sukuh dia. akan sukuh. Walaupun kebenaran ini kadang-kadang dia tersukuh ke bawah tapi dia tidak akan, dia jatuh ke bawah tapi dia tidak akan jatuh tersukuh. Al-haqfu lam yaqaq. Fa'idah waqa'a waqa'a mutaqiyat. Yang kebenaran ini tidak akan jatuh tersukup Kalau jatuh pun dia akan jatuh tapi bersandar Dia akan mangkit Kerana fitrah ataupun menjadi satu sunatullah Benda-benda ni memang nak jalan dia macam tu Lemah, ni Berhadapan dengan banyaknya mehnah di perjalanan Kerana Allah taklah nak uji Banyak tapisan Makcik kalau nak ambil santan Mereka-mereka-mereka pun banyak kali tapis banyak kali perah hantar dia kemudian ambil peti-peti-peti. Tapisan Allah SWT Ta akan lakukan. Hmm. Ni Ramadhan ni, ni ada bentuk tapisan. Sebab tu biarlah kita minta kita isi kumah sampai ke hujung. Allah SWT Ta tak kira kita di awal kita macam mana. Yang penting hujung. Hmm. Tadi Tuan Imam kita minta doa. Allah ma'inna nas'aluka khair a'malina khawatimah. Ya Allah kami mohon Minta biarlah Amalan kami baik ni mana di ujung Penutup amalan kat ujung Dah sebaik baik hari ketika mana kami bertemu dengan umur Ya Allah Ni yang kita minta Awal ni misalnya lah tuan, tuan awal Ramadan hmm, Tapi sini tak jadi macam tu lah tempat lain saya pergi Lalu ni saya pinta sekirang satu surau di flat. Keliling flat. apa belok Datang ramai lah sini lah. Masa-masa surau kecil lah surau. Tiga soft. Lelaki perempuan tak tahu balik jalan. Dia kata, lihat ni eh. Dia kata, why lo ramai. Masa eh. tengok ni kemah-kemah loak tu pun buang. Ah. <laughs> kemah loak tu pun buang lah. saya kata, macam ni lah. So, satu duduk kutip derma, apa besar surau, orang kata. Kalau apa besar surau, nampak sikit orang. Kalau kecil, jadi orang nampak amat. Korang-korang eh. -orang, orang tanya apa yang pasang, Lima saham, tak tahu kata satu saham, baru sepuluh orang kan. Loh, dia keliling. Duduk tengok oh, rumah merah tak nampak orang. Oh, tahu, letak muka merah, orang-orang bagi-bagi, tu lah. Tak ada orang nak kata main rutin reti Melayu. Eh. Tak tu berkut Saya tanya saja, kenapa kau ni jadi macam ni? Minta orang Ustaz, dia sebut Bukan dia sebut Ustaz, di sini ni perumahan kos rendah Jadi semua rendah Ustaz Mentaliti rendah, pendapatan rendah, akhirat rendah, dunia rendah Semua rendah, ibadat pun rendah Dia ha, kata, dia kata, kena kata, dia kata, kata, kata, kata, kata, kata. bukan tentu kita kenal tak kenal tuan-tuan tapi itu fenomena kita tengok macam itu yang kita nak tengok oje yang dok mai orang yang dia sederhana lah. yang tinggi sangat dia tak dok mai yang kenaul sangat dia tak kelok mai yang tak kelok mai ni hak lagi hak ni hak nak kita senang sangat apa dah susah sangat tak susah bukan kita dia bukan senang jangan senang yang duduk dalam keadaan dia komplit hidup dia terlalu comfortable kita kata hmmm tak ada turun lengkap komplit rumah tu ekor ni tolak bilik ayat lah. kalau musuh orang masuk orang bilik ayat kalah Tesco dengan jaya test score apa, -apa. hmmm Kaitan, kaitan, boleh tidur lah kita Macam rumah Tu tak kira mini-teater dalam rumah Lebih daripada power gum Tak payah pergi pay bangun kaitan apa semua dah hmm. Dengan TV plasma Tempek di dinding tu Dengan speaker ni ada lima Kita buat lima, dia tarik Islam ada lima Kepala hmm. tak dah hmm. Speaker diri juga Hmm Oh, kalau pasal tak tahu nak nampak orang Guru-guru-guru bunyi itu tak tahu. Dia punya surround system Macam kadang-kadang kita tengok apa, kaitan wira, kaitan wajah, dia buka-buka apa -buka, kita nak tak beg, satu beg cik pun tak boleh pun. Speaker pun lah. Dia kata, dengar macam mana ni? Kita dengar di luar apa sampai nak pekak. Dia duduk dalam, boleh dengar? Dia terlalu komplek hidup dia. Kenapa? Tu tak tengok gambar Rambo, Sylvester Stallone orang no, manakah pihak Vietnam nak selamat tawanan Amerika. Naik helikopter tu buru-buru-buru-buru macam nak cabut ping apa ni pemburu rumah dia. Dia punya salah sistem. Dia tak turun mai tuan-tuan, dia tak akan turun mai. Pertama sekali dia rasa dia tak pedulikan kepada orang. Ni. Orangnya ni dia tak perlu kepada orang. Bini dia dah siap pi lah awal kita bab ke negeri kena orang tak main rumah. Dia, tapan, pak -pak semua, L -L dia kata apa yang gaduh? pok Pak Surau tu semua pok LLN Ni dia mana ada LLN lah lah ni, lah ni TNP yang tak ada Pok Surau tu semua LLN lah Gak-gak tu tu apa dia? Legat Lalat Legan yang mauk LLN lalu, lalu orang kata apa langut-langut naik Sebab pok Pak, -pak LLN ni ni langut-langut dia naik eh? Abak tiang Dok dia kata Hang hmm. buatlah nuri macam semalam lepas mai. Tebak lepak LLM. Lebai lapak nasi. Hang panggil lah petang 10 malam apa dia mai tadi. E. Teruk adik cok kita santai. Kedah kita kita hangatlah. Amboh, getak. Hantar SMS. jemput semua ahli surah ke rumah saya malam ni ke nuri. Lorong sekian nombor rumah sekian. No. Ni tuan rumah pun tak tahu orang mana orang Boleh hantar besi ni tu kan Bini dia kata, pergi lah abang. Sakit orang sakit kita, sakit orang tak main Sakit kita mati, siapa nak urus Allah lepas urus kan? lepa Busuk dia kita. Kalau tak kamus busuk, lepas main angkat kamus ke kan? hmm. Saya enak pandai Pertama kalau orang macam ni, ni orang itu. Dia rasa tak perlu kepada orang. Tak perlu. Dia duduk macam-macam. Namun nah, dia tak sampai satu tahap. Aku tak perlu kepada Tuhan. Tak perlu kepada Tuhan. Dia tak pandang rezeki, Dia tak pandang nikmat Tuhan bagi yang kita dah pecah tadi. Selepas daripada dua rokaat itu. Semayang tarawih. Fadlam minallah wa ni'ah. Kelebihan daripada Allah Ta'ala. Dan juga nikmat Allah Ta'ala bagi. Ni nyawa duk pulak masuk. Allah, kalau dia tenuk tak masuk-masuk. Oh. Jalan. Jantung. Kita lena dia tak nak dok lena. Satu-satunya anggota, satu-satunya satu juzuk Dalam badan kita yang tak nak rehat. Perut pun rehat, dia boleh masa. Perut pun rehat. Siang tak makan. Jantung tak rehat. Terus, terus orang kata kita berjalan, dia berjalan kita tidur, dia berjalan kita makan dia berjalan kita minum, dia berjalan kita main, dia berjalan kita tidur, dia berjalan apa semua, sampai yang tahap kalau dia putus stop kita pula akan jalan jangan dia stop kalau dia berhenti, kita jalan tu nikmat Tuhan lagi, contoh ni sahabat Nabi dalam perang badak, baju nak pakai pun tak ada Allah Nabi yang tak tanya, Ya Allah, berilah kemenangan kepada para sahabatku, Berilah mereka sedikit makanan. Berilah mereka sedikit pakaian. Pakaian pun tak ada, makanan pun tak ada. Ya Allah, sahabat-sahabat aku ni lapar. Bagilah mereka makasih. Kelopi pengalaman tak makan. Menang dalam Ramadan. Ni kemenangan kita tahu. Banyak kemenangan Tuhan bagi dalam Ramadan. Sepanyol jatuh kepada orang Islam Dalam tangan seorang pembuda Nama Tariq bin Ziyad 12,000 orang yang datang. bawa Dengan amada pentera Takluk Sepanyol Sampai di Sepanyol, pantai Sepanyol Dia arahkan kapal-kapal yang bawa Pentera Islam, dibakar semua Merani tuan-tuan, bakakkan rakyat oh, Orang pihak kata, bakar Bakar bila bakat dia bagi satu speech kepada tentera Islam Ayyuhal Nas Ayyuhal Ajnah Wahai manusia, wahai tentera-tentera Islam Aynal Mafar Di mana kamu nak lari pada hari ini Al-Bahrumi waraikum wal-aduwa mamakum Di belakang kamu laut, di depan kamu musuh Kita hanya ada dua pilihan Iman, Nasru wa imman syahadah Sama ada kita ni Allah Ta'ala bagi menang Kita dapat taluk sepanjang Ataupun kita ni jihad, kita ni syahid Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dua sahaja Nak lari tak boleh lah Kapai bakar habis Yakin mah ini dia lah hmm. Totalnya 9 ribu lah Kebab 9 ribu lah lah Masa tu Kuala Lumpur menjadi kota larangan KL tu kota larangan Pada 9 ribu lah 9, ,000, 9 ,000. Siapa ada pasport Malaysia pun tak boleh masuk Kota larangan Itu heran Betul pasport Malaysia ni tak boleh masuk Israel ni kota larangan Tak boleh masuk Hang ayat mana Ayat-ayat Malaysia oh Tak boleh masuk Walaupun pegang pasport Malaysia Walaupun pegang AC Malaysia Yang heran Pak Manglau Saku sampah boleh masuk Kita ayat Malaysia tak boleh masuk ada bah-bah daripada kedah-kedah ni keluar, lepas masuk. Kenapa lepas masuknya? Orang nah, ni semua pakai takut. Kami baca usaha. Baca lah. Wajahanna min baymi aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'arsayna rumpahum la yubusiru. Satu bah baca. Rabloch dua tiga kali. boleh naik, tak jumpa. boleh naik, tak jumpa. boleh naik, tak jumpa. Naik, tak jumpa. Naik, tak jumpa. Nampak kursi kosong orang dah Hoi yakinlah geng muda ai ni. Oi oh, kat hang kau yakin mai pautono. Orang sangkut jalan tu tang kau masuk Kota Lama kan. Betul. Yang turun ke El Sentral elok-elok turun kena cukup. Elok-elok turun kena cukup. Elok-elok turun kena cukup. Kau kena cukup. benjer awak hang tak lari tak tahu nak tutup kena cukuk, takut kena cukuk. Boleh jadi polis tu baca wajah ja'anna mim Saya orang Matang baru ni pi lipa panggil <tongan> kontijen IPD Kuala Binang. Panggil ceramah kepada pegawai polis. Betanah nak nak bawa isu apa ini ni. Jumpa dia punya puas nama-apa, bukan puas nama satu, bukan puas nama-apa dua. Ha. Tahu tak, kami kuasa ada. Oleh kerana kuasa kami ada, itulah yang kadang-kadang kami lupa diri. Ha, cantik. Ha, dia bagi poin kita, lah. Ha. Sekejap lagi, bila kita tulis poin itu, menata tak boleh kata apa. Cantik. Kita okay, sebut, Allah SWT suka tiga golongan, benci tiga golongan. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala paling suka kalau pemuda-pemuda ada bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang muda di takwa dah takut, takut kat Tuhan. Kalau tua tak kata, ni muda takut kat Tuhan. Ni ada adal, orang muda tak takut kat Tuhan. Laman Nabi, laman saya nak umat boleh test orang muda belah-belah kampi. Tak berani pergi hang mana. Belakan ni mu tak berani nak jual. Zainab kata jual kau sekok, saya tak saya bukan milik, saya bukan pemilik kami ni, saya cuma tolong jaga. Saya tak boleh jual. Bukan hak saya. Tuhan kamu tak tahu, kamu jual lah kat kau sekok nanti berita kata hilang, masuk gua jumpa Ahmad Al-Bakr apa kata tapi. Saya tak berani. Tuhan nampak saya buat. Satu satu dia kata PUZ dia buka satu kaunter zakat Main suruh pegawai polis Main letak satu beg Bila dibuka beg tu Tengok macam-macam jenis mata wang ada Malaysia ada, dolar Amerika ada Baksiam ada, apa ni, rupiah Indonesia semua. Dia kata semasa saya bekerja Saya terpaksa menerima benda-benda Dan saya tak ambil oleh satu sen. Sekarang saya dah pension Saya nak kembali balik kepada benar ni Kepada orang Islam Saya tak mahu tengok benar ni Dan ambillah tuan ambillah duit ni Buat nak untuk bersalah orang Islam Ini saya kata orang yang ada takwa, Ini orang yang ada iman Sungai. Tak kata apa Yang kedua Nabi suka Kepada pemimpin yang ada sifat taqwaq tawadduq nabi suka tetapi kalau lahir daripada seorang yang ada kuasa dia merendah diri itu yang Allah Taala paling suka dia ada kuasa dia duk di dia akan dia boleh buat apa saja tapi masa tu dia merendah diri aku tak ada apa aku hadap kepada ayat aku berkhidmat kepada limpah maka Allah Taala suka orang yang macam ni yang ketiga Allah Taala suka kepada orang yang pemurah kalau dia tu orang susah tapi dia pemurah Allah Taala kasih kepada dia. Kita bulan Ramadan ni tuan-tuan nabi ni kana ajadun nas fi Ramadan. Nabi paling pemurah dalam Ramadan. Macam ayat lalu nabi bagi. Kita memanglah kalau orang belah masjid hutan derma apa kita datang tangan jadi Pakistan juga tak pegang ayat tu begitu sebenarnya. Ketak. Tapi esok mati. Lepas makan sok, buka tengok Di belakang rumah tu, buka tengok Dalam dalam tong sampah tu Kupiah tiga biji Serangit lima kupang, karipak dua Biji, campur enam kupang Mertabak hmm. sekuku buang Dah bapa kupang nah. Tepung talam Sekerak pelengat Bacik ke kot mana kah? Hak tu kita tak kira, Hak tu hak orang susah Cara orang Malaysia buka posa ni kalau orang duduk di luar makan, tak, tak ada benda nak makan. Dia kata ni kami makan seminggu tak habis. Kita tengok cara orang Malaysia buka posa. Dia ingat di sana ada orang yang makan buka posa dengan ayah sejuruh. Dengan kurma Tak ada benda nak makan. Apa mana aljud saya nak cakap. Aljud. aljud ni kita bagi apa yang patut kepada orang yang patut terima. Kita ada sikit sebagai pada sudut kewangan Bagilah Lantana lurbata taufiqu mimma tuhibbun. Juzuknya keempat ayat yang kedua. Tidak mencapai kebaikan seorang kamu sehingga sanggup bagi benda yang paling kamu sayang. Hang sayang sekali kepada ada tuan-tuan. Benda baru. Alah mengada saya. Abang tengah depan saya nak ambil kain buruk semua baju-baju tak sempat pakai apa ni mana kata. Himpun ha di luar ni. Insya Allah berkotak-kotak Minggu depan penuh Masih-masih nak cuci rumah nak raya Kalingan kain lak kaki pun Dibur bubur tak ada zip, baju tak ada Butang, macam-macam Itu kucara -macam. okey tu, okay, tu. kadang-kadang buka-buka Sotong kering Kuala kedah, sotong kering kuala kol Sotong kering kuala sepetang Masuk sekali, nak hantar beli kat baling Kat si nah. Waktu angkat-angkat benar Poin Buah tali rapyah, buah-buah di telinga, buat sebuah racun. Sekali kita beramai dengan ayat itu. Belilah baju baru satu, bagi ke anak yatir. Bawa ke pi pergi suruh dia ke lah. Ambil baju-baju mana, makcik bayar. Banyak orang tak sampai sehari pun. Anak kita tiga pasang, ayah pertama, mak dia prepare siap lah. Dia tahu lagi pagi makan, kena kuah ketupak, kotak. Tengah hari kena kuah laksa, kotak. Petang kena kuah biuh sup, kotak. Mak dia duduk kira, basuh no. Ayah keempat, kalau dia nak basuh. Hih, pun semua lah ragam. Ayah kedua, apa basang. Ayah ketiga, apa basang. Anak yatim ke Allah, pasang tu ya. kan. Nah, hakduk di pusat penjagaan, saya tak usah sangat. Ini hakduk dengan ibu tu, dengan ibu. Hmm. Dia pun nak sonok, Nabi satu. Pada ketika hari raya, Nabi Lai lorong tengok ada anak yatim ni duduk temenuh seorang-seorang. Ha? Kata pasal siapa tak main dengan orang lain, orang ni semua seorang. Cerita saya tak ada sampah. Saya tak kenal Nabi. Dia tundur bawah. Saya tak tengok hujan rasul. Ayah saya mati syahid, Bidang perang. Mak saya dah kahwin lain. Suami dia dah bawa. Dia pergi mana. Saya duduk dengan Tok Wat. Orang ni semua seronok. Lepas ada ayah, Lepas ada mak, Lepas ada bayu, baju baru. Saya nak jen ni Paul je mana. Kata budak lah, budak lah. Dia rasa kalau kita benar, Dia tu tak macam orang ni pun, Dia rasa lekeh kan? Saya bisa tengok budak duk makan, Dia buka terpawir tu. Dia buka sikit, Dia ambil, Dia tutup. Buka sikit, Dia ambil, Dia tutup. Buka, buka sikit, Dia ambil. Dia kata bukalah, Tak nak tengok. Kamu bawa apa hari ni? Malu Ustaz Haa tak apa eh? Malu Ustaz Kamu dia buka Cucuk kodok Cucuk kodok bagi dia leke Dia tengok orang sebelah kodok Dia tengok orang depan naga Dia tengok di sini fishball Dia kata kamu makan tu pekan benar leke Mak, kamu buat Hak tu lah ustaz duk besar tu dengar ni Duk besar dengan cucuk kodok tu Malu Ustaz. Lepas semua sedap-sedap saya makan ni. Kata janganlah kata cucuk kodok. Cucuk kodok nampak macam katak kodok. Tukarlah nama. Nama apa Ustaz? Banana ball. Ha. Lepas fish ball. Naga. Hot dog. Tanya apa dia? Banana ball. Ha. Hmm. Ingat lekeh lah? Sudah. Huh. Besar juga orang tak Beda orang itu <laughs> Jadi Al-Jub ni Kita murah Kita bagi apa yang patut kepada orang yang patut terima Ada adik bagi adik Ada tenaga bagi tenaga Saya habis mencik tak ada tenaga boleh bagi Dan kita bagi apa Kalau ada ilmu bagi ilmu uh, nah. Bagi muslimat Muslimat main peranan Saya lagi lepas ni pergi cari ibu tunggai Apa-apa-apa Ambil rajin kan, eh, nak pergi cari Ibu tengah Semalam dengar Ustaz Amri, nak teramah. Esok, Kakak pergi cari. Eh, tak mana Ibu Tenggai, tak mana ada. Hmm. Sebelum mereka pergi, mereka pergi. Lepas tu lah taluk bantuan cukup. Cari bantuan, cari fitrah apa ni. Pakat bagi, insyaAllah. Seronok. Kurang-kurang, dia kasar kita bersama dengan mereka. Sebab ha. tu, kena bantu ni, kena bagi, kena cara. Kalau tak kena cara pun, tak diga. Tengok kan? Nak... Macam juga kita tengok orang buta bawa tongkat. Kita ingat dah lintas jalan. Tapi ambil tangan dia, wakil di belah sana. Tak tanya orang dulu. Pakcik ni sampai dah seberang sini. Seberang mana? Dia buta. Ni lah lintas jalan. Dia kata aku baru lintas lintas sana. Dia ni bawa aku macam ni pula dah. Itu ha, murah tak kena cara. Kena, bagi kena cara lah. Kan? Amat ke anak pun bagi habis kadang-kadang bawa anak ni kita orang susah kena bantu tambah-tambah bulan puasa ni dia semayang karawah dekat tepi ayah dia mangkit-mangkit kaki -mangkit depan dia tu rakaat kedua besarlah semayang. kain nipis dia sedut masuk dalam jenis vacuum dan dia tahu sembah tak selesai duduk tu hmm. kain masuk tu orang duduk jenis vacuum Kawan lu ingat ayah dia kata, bantu orang susah Dia tengok pakcik ni, tak apa nak senang, mayah Kawan suar tangan, tarik keluar <laughs> Tarik keluar Pok dia mayah tepi, gelin Dia kata sakit dah, aku ingat ni boleh tolong, banyak ni tak boleh tolong, banyak Begah semua boleh tolong, ni tak boleh tolong, banyak Kawan takut nak kena marah, kawan tolak, masuk belakang-belakang anta sajalah nak pergi segar sikit satje nak balik naik motor bagi nampak jalan nak berhenti dah ni lagi keluar duk moyo kita nampak jalan jadi insya-Allah lah Ramadan tahun ni saya ambil masalah lama tu kita minta kepada Allah taala bagi kepada kita kekuatan biarlah keluar Ramadan tahun ni macam mana kita boleh improve dalam bulan Ramadan ni surau kita <coughs> macam ni punya ramai kita minta kekuatan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala keluar pun macam tu juga yang paling penting subuh memang tadi besar nak nak mereda apa pi mana-mana tempat pi tengok waktu subuh dah itulah yang ada di surau di masjid pada ketiga itulah hamba-hamba Allah Taala yang bersyukur sebab waktu tu waktunya susah kita boleh buat dulu sampai waktunya susah insya-Allah Allah azza wa jalla. Tapi yang susah ni Tuhan ajak kita Tuhan umpan dengan makan pagi sok lepas tu jangan lena main masjid main surau saya Alhamdulillah tahun ni Buat satu perkaraan baru di surau Lepas mayang subuh tu Imam baca satu muka surat Quran Anak mahu pakai ikut Baca satu ayat, ikut Baca satu ayat, ikut Baca satu ayat, ikut Kali apa? Kita pagi-pagi selalu duduk tengok Face Mamak Oti Canai Itu lama-lama sekali Face Mamak Tose Face Mamak Capati Face Magazine Face Paper Face Book Face apa ni Tapi tak tengok Face Quran kau 5 minit saja program 5 minit Quran tiap-tiap pagi satu pagi satu muka satu bulan 30 muka satu bulan kita boleh khata, boleh, boleh satu juzuk 30 bulan dah boleh khatam Quran hmm, tak sampai eh? tak sampai boleh khatam Quran nah bagilah kita jadi orang yang memulakan kebaikan dan bagilah ada benda yang kita boleh lekat eh, untuk Ramadhan pada tahun ini, bawa kelak ke syawal sana. Eh, kata orang putih apa, if you to be the best, be the better. Kalau tak boleh bolehlah jadinya terbaik sekali pun dan jadilah yang baik eh, kita boleh capai dalam Ramadhan pada tahun ini. Minta maaf. Terima kasih yang tuan-tuan kerja, esok saya syukir secara lejak. Eh, dan ada tas kecenahan insyaallah kita bertemu sekiranya ada keizinan daripada Allah Subhanahu kita tengguhkan dengan sedekah para surah surah al-hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-ansur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, demikian tadi Tazkirah disampaikan oleh Bagi Ustaz Zamri Baharuf Jadi Insya Allah tuan, tuan Di lain ketika dan lain masa Kita akan jemput Ustaz kembali ke surau ini